Speranța. Pista 30. Sub capitolul 8. Hernandez, în civil, ca aproape toți ultimii luptători, se dezbrăcase de salopetă și o voi o secundă. După zgomot, republicanii se aflau la dreapta. Ce voia? Să scape? Cu două ore mai devreme ar fi putut pleca, așa cum te sui într-un tren. Să lupte până în ultima clipă? Mai presus de orice, să nu mai fie singur. Să nu mai fie singur. Fusese despărțit de ai de la primul atac al tersioului. Mai presus de orice, să-i regăsească. Alergând de-a lungul zidului străduței, la stânga răpăitul mitralierelor terțiului se apropia, ajunse la o stradă. Gloanțele republicanilor zgâriau în altele fațade livide, ridicând din ipsos norișori groși de fum. Răpăitul mitralierelor inamice s uzat din ce în ce mai aproape. Fără îndoială, legiunea ajunsese la colțul pe care Hernandez îl depășise o clipă mai devreme. Gloanțele veneau acum din față și din spate. La zece metri mai sus era aprins un felinar. Ajunsese de desubt, își mișcă revolverul deasupra capului spre a fi recunoscut. Un glonte lovi țava și le rostogori la pământ. Hernandez se aruncă în pervazul unei uși. Colțurile străzii la apărau de tersio, grosimea zidului de republican. De fiecare tabără, o mitralieră trăgea nervos fără să vadă prea mare lucru. Până când o rafală sparse ferinarul într-un clinchet plăcut de sticlă. Mitralierele traseră atunci fără să mai vadă nimic, altceva decât sfârâitul unor flăcărui albastri la fiecare colț de stradă. Hernandez se lungi, puse mâna pe revolver sub un șir orizontal de gloanțe și se întoarse din nou în pervazul ușii. Asta țina de zece minute când tresării, simțind cum o mână la pucă de braț. — Hernandes! Hernandez? Hernandez. Uh -huh, da! Milițianul care îi se alăturase era și el în civil, trase trei împușcături la interval de o secundă și amândoi s-aruncare înainte. Mitraliera republicană se opri. În clipa când ajunsere la ea, un alt milițian s sa din spate. — Mauri! — La arene! spuse tipul care mânuia mitraliera și părea să comande grupul. Totul o la goană pe ulițe, în jos, mitraliorul încărcat de benzi de mitralieră. Hernández nu vrea să moară singur. Mitraliorul se întoarse, își așeză mitraliera, trase-o rafala de vreo cincizeci de gloanțe, plecă mai departe. Trăgea prost. Maurii se opridă. Apoi își continuară urmărirea. Împușcături slabe, izolate. Și deodată, în direcția opusă fugii republicanilor, vântul aduse o muzică de alămuri și de tobe, o muzică de circ, de bâlci și de fanfară militară. Ce călușei se mai învârt încă? se întrebă Hernandez. Recunoscut în sfârșit imnul fascist. Fanfara tersiului cânta în piața Zocodover. Mitraliorul se opri iarăși, început din nou să tragă. 10 secunde, 15. Care-te, idiotule! strigă servantul. Început cu toată puterea să-i tragă picioare în fund mitraliorului. Hai, care-te odată! Loviturile avură mai mult efect decât gloanțele și înaintarea maurilor. Țintașul își lua mitraliera și o porni în goană ajunserea la arene. Erau acolo vreo 30 de milițieni. Din interior, arenele păreau o fortăreață. De carton, gândi Hernandez. Privi afară. Maurii începeau să păzească porțile. La prima bubuitură de tun s-a zis cu noi, spuse unul de la artilerie, și el în civil. Civilii fasciști și-au și pus o de albă, spuse un milițian. Fac un tedeum la catedrală. Popaia acolo. A stat ascuns tot timpul. — Execuțiile noastre în masă, se gândi Hernandez. Privea mereu afară. Spre stânga, orașul nu era încă impresurat. Cavaleria maură, strigă unul. — Ai nebunit. Colac peste pupăză. — Eu o prostie să rămânem aici, spuse Hernandez. Ei vor fi din ce în ce mai numeroși. Vă duceți dracului de pomană. La stânga, câmpia e liberă. Lăsați porțile, sunt păzite. Voi curăți un colț de stradă cu mitraliera. Săriți dintr-o dată, căutați să nu vă rupeți gâtul. lichidați pe maurii care vor scăpa teferi și care vor încerca să vă oprească. Nu vor fi cu duiumul. Strecurați-vă spre stânga. Puteți sluji la ceva mai bun decât să vă lăsați împușcați. Dacă le sosește vreo întărire, o opresc până când veți fi la adăpost. Puse mitraliera în poziție, trase două rafale lungi, secerând la stânga și la dreapta. Maurii se prăbușiră sau o luară la goană. Oamenii din arenă, săriră, respinseră cu maori. Soseau fașciști din dreapta. Mitraliera îi lua la rând, îi obligă să se oprească pe sub buși. Ultimii republicani dispărură împleticindu-se, ducându-și în spinare și cu picioarele vetege. Hernandez nu se gândea la nimic. Își strângea mitraliera la umăr și era pe deplin fericit. Nimeni nu se mai afla în arene. Se hotără în sfârșit să sară, primi o plesnitură ciudată de bici peste ochi și simți că sângele lor bește. O altă lovitură în ceafă, îndesată și puternică de asta dată, Poate lovitură cu patul puștii, întinse mâinile înainte și căzu pe spate.